מלכים א', פרק כ'. ובן הדד מלך הרם, קבץ את כל חילו, ושלושים ושניים מלך איתו, וסוס ורחב. ויעל ויצר על שומרון, ויילחם בה. וישלח מלאכים אל אחאב מלך ישראל העירה, ויאמר לו. כה אמר בן הדד, כספך וזהבך, לי הוא, ונשיך, ובניך הטובים, לי הם.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 והדבר הזה לא אוכל לעשות. וילכו המלאכים, וישיבוהו דבר. וישלח אליו בן הדד, ויאמר. כה יעשון לי אלוהים, וכה יוסיפו. אם יספוק עפר שומרון, לשאלים לכל העם אשר ברגלי. ויען מלך ישראל, ויומר, דברו, אל יתהלל חוגר כמפתח. ויהי כשמוע את הדבר הזה, והוא שותה הוא והמלכים בסוכות. ויומר אל עבדיו, שימו! וישימו על העיר. והנה נביא אחד ניגש אל אחאב מלך ישראל, ויומר, כה אמר אדוני, הראית את כל ההמון הגדול הזה? הנני נותנו וידך היום, וידעת כי אני אדוני. ויומר אחאב, במי? ויאמר, כה אמר אדוני בנערי שרי המדינות. ויומר, מי יאסור המלחמה? ויאמר, אתה. ויפקוד את נערי שרי המדינות, ויהיו 200230. ואחריהם פקד את כל העם, כל בני ישראל, שבעת אלפים. ויצאו בצהריים, ובן הדד שותה שיכור בסוכות,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 אם לא נחזק מהם. וישמע לקולם, ויעש כן. ויהי לתשובת השנה, ויפקוד בן הדד את ערם, ויעל אפקה למלחמה עם ישראל. ובני ישראל הותפקדו וחולקלו, וילכו לקראתם. ויחנו בני ישראל נגדם, כשני חשיפי עזים, וערם מילאו את הארץ.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 ונצא אל מלך ישראל, אולי יחיה את נפשך. ויחגרו שקים מבמותניהם, וחבלים בראשיהם, ויבואו אל מלך ישראל. ויאמרו, עבדך ון הדד אמר, תכינה נפשי. ויאמר, העודנו חי? אחי הוא. והאנשים ינחשו, וימהרו, ויחלטו הממנו. ויאמרו, אחיך ון הדד. ויאמר, בואו קחו.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 יען אשר לא שמעת בקול אדוני, הנך הולך מאיתי והיקחה האריה. וילך מאצלו, וימצאהו האריה, ויכהו. וימצא איש אחר, ויומר, הכה נינא. ויכהו האיש, הכה ופצוע. וילך הנביא, ויעמוד למלך על הדרך, ויתחפש באפר על עיניו. ויהי המלך עובר, והוא צעק אל המלך, ויאמר,